33. fejezet Hit 1960-ban az emberek nem jelentették ki, hogy nem hisznek Istenben. Ha pedig igen, akkor nem számítottak arra, hogy sokáig tart majd a televíziós karrierjük. Ennek bizonyítékaként Walter telefonja újabb és újabb fenyegetésekkel és mérges szponzorokkal csörgött. Voltak, akik azt akarták, hogy rúgják kizottot, és voltak, akik azt, hogy csukják le vagy kövezzék meg. Ezek a hívások olyan hívőktől érkeztek, akiknek az istenem megbocsátást követelt. A fenébe Elizabeth, mondta Walter tíz perccel azután, hogy Harry-et és Madeline kisúrant az ajtón. Vannak dolgok, amiket jobb nem kimondani. Elizabeth öltözőjében ültek, aki még mindig a sárga kockás kötényében volt. Minden joga megvan abban hinni, amiben akar, de nem kéne másokra erőltetni a hitét, főleg nem a televízióban. Mégis hogy erőltettem másokra a hitemet? Kérdezte meglepetten. Tudja, hogy értem. Edna Flattinstein feltett egy kérdést, én pedig megválaszoltam. Örülök, hogy kifejezheti az Istenben való hitét, és tisztelem az ehhez való jogát. De nekem is megvan a jogom a nézeteimhez. Sokan nem hisznek Istenben. Vannak, akik az asztrológiában hisznek, vagy a kártyákban. Harriet például hisz abban, hogy jobb számokat kap kockapókerben, ha megfújja a kockákat. Szerintem mindketten tudjuk, hogy Isten és a kockapóker nem egészen ugyanaz. Egyetértek. A kockapóker mókás. Ennek komoly következményei lesznek, mondta Walter. Ugyan már, legyen egy kis hite. Hit. Végli tiszteletesnek ez volt a specialitása, de ma valahogy nem találta a sajátját. Miután órákat töltött egy nyavajgó gyülekezeti taggal, aki mindenért másokat hibáztatott, visszatért az irodájába, hogy végre egyedül lehessen. Ám amikor benyitott, Miss Fresket, a részmunkaidős gépírónőjét találta az asztalánál, ahogy az írógépén 30 szó per perces sebességgel gépelt, miközben a szeme a televízióra szegeződött. Nézzék meg ezt a paradicsomot! szólalt meg egy ismerős nő a tévében, akinek a füle mögött egy ceruza volt. Talán úgy gondolják, hogy nincs semmi közös önökben és ebben a gyümölcsben, de van. A dns 60%-ban megegyezik. Most nézzék meg a szomszédjukat az önök melletti széken. Ismerősnek tűnik? Talán. Minden esetre benne és magukban még több közös van. A dns 99%-a megegyezik minden más ember DNS-ével. Letette a paradicsomot és feltartott egy fényképet Rosa Parksról. Ezért támogatom a polgárjogi Mozgalom vezetőit, köztük a rendkívül bátor rosszepárkszot. A bőrszín alapján történő diszkrimináció nem csak nevetséges, de tudatlanságra is val. Miss Fresk? szólt végli. Várjon, tiszteletes úr! felelte és feltartotta az ujját. Mindjárt vége. Itt van a szent beszéde. Tette hozzá és kihúzott egy lapot az írógépből. Azt gondolná az ember, hogy a tudatlanok előbb-utóbb kihalnak folytatta Elizabeth, de Darwin arról megfeledkezett, hogy a tudatlanok ritkán felejtenek el enni. Ez micsoda? A finom falatok hatkor még nem hallott róla. Van időm egy kérdésre, mondta Elizabeth. Igen, ön ott. Jó napot! Francin Luxon vagyok, San Diego ból Először is azt szeretném mondani, hogy óriási rajongója vagyok, még ha nem is hisz Istenben. Azon tűnődtem, hogy van-e valamiféle diéta, amit ajánlana. Tudom, hogy fogynom kell, de nem akarok éhezni. Minden nap veszek be egy fogyasztó tablettát. Köszönöm. Köszönöm, Francin, de tisztán látom, hogy maga nem túlsúlyos. Ezért azt kell feltételeznem, hogy indokolatlanul befolyásolják önt a magazinokban a túlságosan sovány nők képei, és tönkretették az önértékelési képességét. Ahelyett, hogy fogyasztó tablettákat szedne, szünetet tartott. Megkérdezhetem, hogy a közönségből hányan szednek ilyen tablettákat? Néhány kézemelkedett a magasba. Elizabeth várt. Szinte az összes kéz felemelkedett. Ne szedjenek ilyen tablettákat, szólította fel a közönséget Elizabeth, mert amfetaminok pszichózishoz vezethetnek. De nem szeretek tornázni. Talán nem találta meg még a megfelelő mozgásformát. Jack lelent szoktam nézni. Jack neve hallatán Elizabeth becsukta a szemét. Mit szólna az evezéshez? próbálkozott. Az evezéshez? Igen, az evezéshez, ismételte és kinyitotta a szemét. Nagyon erőteljes edzés, amivel minden izomcsoportját, sőt a mentális tűrőképességét is megdolgoztathatja. Általában napfelkelte előtt végzik, sokszor esőben. Bőrkeményedéseket okoz, vastagabb lesz tőle a kar, meg a comb, szélesebb a vál. A bordák olykor megrepednek, a tenyerek pedig felhújagosodnak tőle. Az evezősök gyakran teszik fel maguknak a kérdést. Miért csinálom ezt? Jesszus hüledezett Francine. Az evezés borzasztóan hangzik. Elizabeth zavarodottnak tűnt. Az a lényeg, hogy az evezés mellett nincs szüksége az embernek sem tornára, sem tablettákra, és még a lelkének is jót tesz. De azt hittem, hogy nem hisz a lelkekben. Elizabeth felsóhajtott, és megint becsukta a szemét. Kelvin. Csak nem azt állított, hogy a nők nem tudnak evezni. Régen együtt dolgoztunk a Hastings-nél, de aztán kirúgtak minket, mondta Fresk. Tényleg nem hallott még róla? Elizabeth zott. Ő is evez, kérdezte Vékli meglepetten. Hogy érti, hogy ő is? kérdezett vissza Fresk. Ismer más evezősöket is? Med, mondta Vékli, ahogy a hatalmas kutyára nézett, amit Medli magával vitt a parkba. Miért nem mondhat, hogy az anyukád szerepel a televízióban? Azt hittem tudja. Mindenki tudja főleg most, hogy nem hisz Istenben. Nem baj, ha valaki nem hisz Istenben, felelte Vékli. Ez az egyik dolog, amire gondolunk, amikor azt mondjuk, hogy ez egy szabadország. Az emberek abban hisznek, amiben akarnak, amennyiben a hitük nem árt másoknak. Különben is én úgy gondolom, hogy a tudomány egyfajta vallás. Medlin felvonta a szemöldökét. Őt hogy hívják? kérdezte Vékli a kezét nyújtva a kutyának. 6 harminc válaszolta Medlin, 6.30 pedig megszagolta a vékli kezét. Két nő sétáltál mellettük. – Javíts ki, ha tévedek, Síla! – mondta az egyik a másiknak. – De nem azt mondta, hogy ahhoz, hogy az öntött vas hőmérséklete 1 Celsius fokkal nőjön, grammunként 0,11 század kalória hő szükséges? – Így igaz elén – felelte a másik – ezért veszek egy új serpenyőt. – Igen, emlékszem rá – folytatta a vékli, miután elsétált a két nő. Rajta volt a családi fotókon. – Jó képük kutya! – hat a férfi kezébe nyomta az arcát. Micsoda úri ember! Gondolom azt hittett, hogy megfeledkeztem róla, mert olyan rég volt már, de végre utána jártam a minden szenteknek. Igazság szerint többször is felhívtam őket, amióta beszéltünk, de a püspök sosem volt elérhető. Ma viszont beszéltem a titkárnőjével, aki azt mondta, hogy nem talált semmit Calvin Evansről. Úgy tűnik, hogy rossz otthonban keresgéltünk. Nem, mondta Medlin, biztos vagyok benne, hogy az volt az, Med, kétlem, hogy egy egyházi titkárnő hazudna. Mindenki hazudik.